Eta esan bezala, eh, udako sasoia dugu eta ba askotan aipatzen da edo lotzen da uda hondartzarekin, baina mendia ere hor da eta Irunhiria bada ere, hiria, eh, udalerriaren azaleraren 160 inguru, ba berdegunea dela, ez da sobera nabarmetzen askotan, baina turismo eskaintza gisa Irun berdea marka ere lantzen daramate, hainbat urte, eta horretan Aiakoarria Naturparkeak badu zeresan handia. informazio puntuak, 15 bat urte daramatza, eskaintza horren berri ematen bisitariai, eta aurten ba horreteko dugu, azte santuetan, eh, atak zabaldu zituela egun batzu, baina udako eskaintza bete-betean aurkitzen direla, hainjustu, eh, ba, orain honetan eta onta zitze egiteko, ba, Nora, orue zabala, eh, araziko ingurumen teknikaria dugu telefonaren beste muturrean, eh, Nora, gaixo, Kaixo, egunon. Izan ere, ba, lapurriturriko informazio puntua, kudeatzen du udantan araziko edo arazik, hain justu, e, eta izan bezala, urtero, irun berdeak, mendizalena kezezik, e, bisitari askoren interesapizten duela diote e, bisitariko puruek eta e, han biltzen zuten datuak, e, ezta? Hori da, hori da, bai bai. Etortzondi asko irun berdean inguruan galdetzen, beste gauza batzun artean, Eta horri, ba, horri buruzko informazio ematen gabiltza. <hum> en nolako jende hor biltzen da? Bertarazak inmen ditzaleak hote e, biren edo, edo turistak? Ba, egia esan ikusten dugu pixkat denetatik. Turistak etortzen dira baita asko, e, baina etortzen da ba, hori e, jende oso mendizaleak, gero beste batzuk e, bizikleta zibiltzen baita, ma ba, familiak aur itxuekin, e, ba, ibilbide motzago, motzagoak egiteko pizkat benetatik egia san. <gül> aipatu dugu irun berdea, irungo udaletik e, hau bultzatu nahian daramate hainbat urte, eh esan bezala lapurriturriko informazio eguneak edo informazio puntuak eh erlaitzen daguen etxolak 15 urte betetzen bitu, eh zabalik eta pizkanaka pizkanaka e, aipatu beharra dago, beno ba, bisitarien kopuruak ere gora eginduela, ez? Bai, bai, egia esan, bueno, e, ongea behidatzen azken urtetako datuak, eta ikusi deu, e, 2008an, e, ba, egunero pasatuzian bat azusteko bisitariko purua e, ba, kontrastatu da pixkat 2008an, E, beiko istu hin dala, así egia esan postpekoa da bai bai. Ongi da. Eh udako sasoi aipatu dugu eta zenbait proposamen bere ere egingo bituzue, eh e, udahon tarako baina e. e, ohikoa da lapurriturrin, ba naturparkea ezagutzeko ibilbide desberdinak ezakik e, tematikoak edo, ba proposatzen bituzutela ez? Eh pentsatzen dute horri bai. buruz galdezka etortzen direna. Bai, egia esan eh familia asko etortzen dira honen ingurun galdezka. E, ingur, e, irunberdean barrun daude lau ibilbide e, dila ba, el luzera desberdinetakoak eta baita e, fetasun desberinetakoak orgun dago baldde bateikan endarako basoa, dala pixkat bat erresagoa eta ola, e, flora eta fauna ikusteko dala gero baita e, meategien eta gerren artean nola e, beste tematika bat dakana, beste bat Lurzuloen eta Megintzan ingurun eta azkeneko bat e, ingurutzetako Laben inguruan. Honek hmm. interesa handia sortzen dula e, bisitarien artian. Ongi da. Beraz, ez da bakarrik natura edo irun berdea, baizik eta historia luzeare baduela, ez? Aiakoarriak hori argi da. Bai, bai, bai. Eta gero baita, mono, ingurutzetako Laben e, azkeneko ibilbide honek dauka E, bere APA e, oza, sa, sanaiet, e, mugu ikorrean geisteko eta e, gia esan oso interesgarria da bai Ongida, e, gogoratoko dugu lapurriturriko informazio puntu hau, e, haste burutan ez, e, berez, eta jaiegunetan zabalidela hori da? Hori da, hori da, e, gongo da zabalik hasi e, bueno, lehenengo eguna zabalduzana izan zanekainako geitalau eta gongo gea e, urriako geitamaika bitarte Eta egongo geza bali klaru mategande jaiegun hmm. ta subirtan. Da izangoa 10etatikan ordu bitara. Ongi da. Aipatu ditugu ba, berez eh baiako harriak bituen eskaintzak, natura, historia, ibilbide desberdinak egiteko aukera, mm -hmm. e, baina aipatu du gore, udako ba sasoi hontan aparteko hitzorduak ere antolatzen bitu zutela. E, uste bete mm -hmm. ba ilaren lendabizikoa, erako lehendabizikoa, ezta? Horia, horia da, hori da kaulenda bizikoa ta oantzeroetan izenematea zabalik dago. Kasu honetan izango da eh polinizatzaileen jolas bat eta e, bueno, animatzen ditugu gehien bat eh 60 urte bitarteko aurrak draskaten familiak ze egia esan oso pasatzen dute ekintza huetan eta bueno, ibiliko gea laburiturreko bidertzetan eta horrela ba bizidunak ezagutzen, polinizatzaileen garrantzia nabarmentzen. Eta eta oso on dago Bai, bai. Ongi da. E, izen ematea Zabalik, eh, ba zero amar telefonora, ez? Ze boto, bueno, ir un eusen pentsat botere aukera badela, ez? Horria, hori no? bai. da bai. eta ustailak 12 da azkeneko eguna ja e, izen ematerako. Ongi bai. Eh, e, e, izango dela, ezta? Eta eh hau lehendabizikoa besterik ez da, izan ere beste zenbait hitzordu edo jarduera proposatuko dituzu udantzear, ez? Ez dakiz Hori hori da, bai, bai. Eh bai, jungo gean informazio gehiogorazen, baina hingo dugu ba fosilei buruz beste bat e, aurrerago, baita e, zuaitzei buruz eta bukatuko dugu mineralen tailer batekin. Uhum, ongi da, ba, piskatenetarik. Eta e, pentsatzebuda udazken aldera, e, ba, beste kontu batzuk izango direla birela. Ez? E, urriaren hogeita bederatzia bitartean, ez esan dizu du? Zabalik... E, bai hori da, keneko berguna zabalik, izango urriak hogeita behar. Uhum, ongi, da. ongi da, ba haste burutan, e, jaiegun eta zubietan esan bezala, ba, erlaitzen, eh? e, aurkitzen den lapurriturriko oh, egurrezko etxola, esango dugu, informazio gune edo e, puntua, ba, martxan dela, esan bezala bau Sasoillari begira, eh, Nora Oruezabala, ezabala, eskermila eh guren izanagatik. Bai zu ei eskerrik asko. Ondo izan, aio. Berdina, aio.